Az utca páratlan oldalán meg ott volt egy vasredőny mögé rejtett tűzlet. Csak bizonyos napokon húzták fel a vasredőnyt. Ez volt a protekciósok húselosztója. Egy hentes volt. Itt kaphatott harcsát, marha farkot, libamájat, akinek ez járt. Rövid ideig a közértújság gyakornoka voltam, akkor nekem is járt. Amikor a főnök ide küldött a csomagjáért, akkor én is kaphattam valamit.